І каншуки охорони Юносхана і його страшний сміх. Усе решта, пережити ним разом із молодим кипчацьким воїном, за цих три дні здалося іграшками, хоч насправді накласти життям, могли вони не раз, і небезпека чигала на них повсякчас, то й зараз десь літала над ним. Але що значить переживання кількох днів поряд із нездалим життям, за 30 літ якого випало більше бід і незгод, ніж комусь кілька життів, і попереду єдина втіха? Є місцина на всьому світі, де воля правда, є овіна славою запорожжя, є січ, і туди, тільки туди, Даниле, тобі шлях. Бо з усіх світів, з усіх влади законів переслідуватимуть тебе. Усім ти ворог і втеклий раб, утікач, бунтар, непокора. І чого ж вони такі подібні? У ці далекі, на перший погляд, не схожі світи, до чого ж подібні у тому самому не бачити в людині людину, коли вона низького походження, принизити раба, бо йому належить тільки працювати, народжений владарювати, панує над ним? Бог і закон. Різний Бог, а закон виходить той самий. Чим Юсунхан різниця від пана Семена Голембовського? За непокору Однакові накази – сканчукувати, висікти, зашмагати. Весь світ хоче вбити його Данила. Так хоче, що інколи аж, здається, на що вже так опиратися, найби вбивали. Але ні, дух волі непокори вирує у ньому такий живий, що навіть вмерти не хоче Данило від примусу, від наруги. Має сам собі вибирати кінець, тільки в Герці. Тому Запорожжя, тому Січ, бо все, що він знає про той край, то його і для нього. Там він житиме. Його помітили значно раніше, і коли Данило отямився, загін із кількох вершників, уже на повному скаку мчав йому на зустріч із войовничо наставленими списами, і Данилові похололо у грудях. Він пізнав біль бунчуки на списах, зиркнув на свій витрачений досі дала, і все було очевидно. Ось таки вона та погоня, про яку він казав Айдарові, таки напророчив собі кінець, Кипчакові долю. Вершників було восьмеро. І це були саме ті товаришів, яких змагли Данило із Айдаром. Чи вони впізнали товаришового коня? А в самотньому вершнику від чужинця, чи про всяк випадок, Вирішив одразу ж напасти, і, найшовши уже тіла двох мертвих воїнів, то вже не важило. Загін мчав на Данила, вочевидь, вороже настроєний і вибору не лишалось. Треба було приймати бій. Один проти вісьмох, подумав Данило. Це все-таки забагато. Ну, але що робити? І він погнав коня у бік, потім завернув назад, погоня ще добряче відставала від нього, і Данило пошкодував, що зустрів їх так далеко від озера там, у тих комишах було би вигідніше, ніж серед степу, та ще на конях. Скачучи попереду, Данило раз по раз озирався, очікуючи тої миті, коли і відповідно до силикони і вміння вершників погоня розтягнеться в довгий ланцюжок, і між першим одним чи двома вершниками і іншим буде чимала відстань? Так воно врешті і сталося. Першу не Данила бородань з важким, ясистим обличчям, сповненим ненависті і побагровілим від напруження обличчям.